Beraz, bueno, hasiko e, gara, e, lehenik eta ben, kepa deloio euskal preso politikoaren, bai. bueno, eriotzak, eh, esako bai. dugu, espetxe politikoaren ondoriak azzerarazi ditu la berriroa ere, tamalez, eta espetxe barruan, ez dakit, e, bueno, lehenik eta ben, ba. zer esan ez? Lehenik eta eta ben, ben, kepa deloioaren eriotza salatu gogor ta gogor salatu behar dugu eta eki taldei nazional bat izango da galdata, me he dut e, Penagarria dela eta ya Nazcarbia ere e, mantentzea egoera hau. E, horretatik eta len baileen eta eh nere aldetik pa de Loiuren salatu gogor eta elkartasuna noski bai hobere seni de da lagunekin eta re inguruko jendearekin eta mm, azken finean salaketa hau eh, azken heliotza izan daila espetxetan gertatutakoa. Hordiera esas ez, Buespen bueno, Buespen ba, e, politika vale, baten ondorioa. E, esango dugu, bueno, zure kasuan 2006ko ekainean eh, atxilatua arrestatu izan zinela Egia ah, da, bai. 2006 urte iragand dira. Ba. urte barruan preso eh, Buespen Bi urte atxilok eta ekainean hogeian izan zen, 2006-an, e, espere txeratu soto delo realin, kero Nabal-karneron, ateratu nitzen e, maiatzaren hogeian, eta gero sartu nitzen berretzo txalaren iruan, 2006-aren txalaren iruan, eta ateratu nitzen txalaren amazazpian, kampuratu zidaten, E, Biliatun bertan, zizidaten, soriatik zuzenean, eta goizeko zazpiretan ateratu zidaten espezietik han bertan atxurretu zidaten, komisaldegi araman, eta zuzen-zuzenean e, biliatura. Hori da, hori ipatu barra dugu, e, bai. izan ere, bueno, bazu, e, kanporatua e, bai. izan zinen. Kanporatzeko operazudu, berat, irekizidaten e, 2000 eta masaiaren e, hum -hum. Bai. eta Espetxera berta joan ziren eh esango dugu, bueno, ego Euskal Herrian bizitzeko debekua. Debekua, nekoa jauson. wi egia da e, beste kasu batzuk ikusi ditugula, e, bai Iparra Euskal Herrian, Euskal Herritik kanporatuak, mainan aldeirantzizkoa ba, azken amik bai zen bai. izan daiteke eta bueno, ba, esango dugu e, egoera hori e, benetan bueno, zure kasuan klar, e, zu etxe bizit bueno, e, irunen bizi izan zara beti zan desakau mila beheratzen da iruroita zortzitik berro dita marrute Uhum. irunen... Bizi eta lan. Zizi, eta lan, lan, lan, bizi, eta nire arremanak, eta nire txea, eta Egia esan, egia esan, Iparra Euskal Herrian ditutela nire zenideak. Uhum. Eta nire lehen guzuak, eta nire osabak, eta nire izabak, senperen naiztutzen ere, baino bai honan, eta uhum. beste lekuetan ere nire bai. Iparra Euskal baino, ala ere, nire bizitza beti, irunen eta bidazoako inguruan e, antolatu da, eta antolatu dut, eta antolatu nuen, eta antolatu nahi nuke, ezbila zorra mugatzen zaure o undertan entaian bizitzai naiz eta bertan entaian gelituko naiz ere baina nereetzat denaberaderako, hori mm. argitarroi, baino azkenoeko berroita urte hauetan bizi naiz. Mm -hmm. Eta esan barra dugu, baitane, eh, bueno, eh, eskualde hontako kirolari osulo eh, lotura handia izan duzula. Bai, kirolaki eh. kirol munduarekin, gazte, gazteagoan izenean eh, folian artintzen, baino gero gazetari bezala, ba, bezala erunerratian, eta beste komunikabideetan ere bai, eta, bueno, eh, nire, nire la modua eta egu, egunerokoa hori izan da. Eh, gazetari munduan, eta kirol gazetariak izan zela. Mm -hmm. Bueno, esan beharrik ez dago, guzti horrek e, kanporatze horrek baita eragin dizula, e, azken fine, ba, bueno, oso baldintzatu egon zarelako. Baina, e, jakin izan dugu, no, aste honetan bertan, gutxe gura egoera aldatu egindela. Bai, aldatu eginda. Badakizu, aipatu genuen garai batian, e, e, elegitea jarri genuela. E? kanpora, kanpokatzen aurka, sorian soriako hauzean galdu egin genuela e, atzera bota ziguten elegitea hori, baino e, Burgosen, e, Burgoseko tribunalak onartu du eta Burgosen irabazi du, eta bain txo bertan ba, ez, dago, ez dago alderrotatik arazorik eta bueltatzeko modua da eta eta azken finean ba, Burgoseko erabaki hori Eh, izan dela, alde batetik eh, guda juridiko bat baina azkennean oso argi eta garbi zegoen hmm. eh soriako erabaki hori pff, gauza asko naastikodia nasiko dira nasiko politikoak nahi bituzten right. eh, kontuak baina hala ere burgosen eh, legeite hori erabasi eh, dut aki eta mm hor -hmm. bukatzen da esango mm -hmm. dugu, egu estet e, aurtengoa txailan, eh? zaterazinela bai, amazazpian ateratun zen bai, bai, eta Zazen. bertan esaten duzut e, biriatura, e, joan itzen zuzenean ari patu bezala mm -hmm. zuzenean biriatura, eta biriatutik horretzen da, eta nienuk eskertu <laughs> xaiara joan itzen bai. eta bainatan bakarrik zegoen eta auta hautak bere arpegia ikusten dutu nahindik, eta bizi eta ino, zea irrezara hemen, eta hau, hau, handik mm, telefonotxo bat hartu nuen, eta deitu nuen nire zenidei, eta nire lagunei, eta bueno, hain sumetxo bat egin genuen, eta bueno, nahi nuke eskertu bereziki saia eta berna, eta bainateri, noski, eta lagun guztieri, han, izan zinen lagun guztieri. Noski, baiet, e, bueno, esango dugu, ostirala ontan, e, arrera e, ekitaldi bate izanen dela baita ere irunen, eta, bueno, lagunekin elkartzeko, lagunak ikusteko e, baita ere zentzu batean, e, aukera izango duzu ez da. Nik uste dut, arrerak behar bidela, ni ez naiz zoso arreratzailea eta holako hauzak, eh? E, esango dizu zergatik... gaitik, e, une honetan, e, bihar arrera bat izango da, txea egongo naiz, baina kepadeloio da gure e, tartean egongo. Hmm. Kontra esana handia zela, baino nik ulertzen dut egin gauza hauek egin berdirela, ez gauza hauek, gauza ekitaldi politikoak eta gauza hauek egin berdirela, baina kepadeloio buruan egongo da eta gure pentsamenduan eta hmm biharko menaldiak kepaderu jorentza izango da eta bueno, e, e, utzi gaitutzen guztientzat ere uh -huh. izan ere baitare bueno ba aipatu dugu otsailan ateratzenen baina kideak baitare barron gelditu direnak gogoan huxe eh, huxe eh. bueno soriako kideak ba bat berehala ateratuko da eh, Mikel Arretxe izango da ez zuzen ere honostierra Xapo Zagardoi e, bertan dago eta joixan etxe berria eta beraiekin oski agarramana e, estua eta lotura eta nire elkartasuna adirazien nahi nuke ere gure inguruko eta badiako presoi berezik aiturla izola, Ramada Bera, Fermin Bila eta Urko ko ondarri beharra. Maria. Eh? Ba eta bueno, Elkartasuna eta nagin nuke eta nahi nukenik ba, nuke ba, beraiiekin bate egin. Kurdelkeria sofrimenduaren aurka eta eta e, ikusiko ditu e, hmm. geure artean. Boo bueno, baitz hoekin gelditzen gara esker milaek gurean antzeeta errattian gorekin eh, iza batetik mi esker. Mila esker zueri.